частина 13. Містер Олівер Берет третій з дружиною просить вас ушанувати своєю присутністю обід на честь 60-річчя містера Берета, що відбудеться в суботу, 6 березня о 7 годині вечора. Доуер-хаус, Іпсвіч, Массачусетс. Просимо відповісти. То як? запитала мене Дженніфер. «Ти ще й питаєш. Я саме писав резюме справи «Держава проти Персівала» важливого прецеденту в кримінальному судочинстві». Дженні помахувала запрошенням, наче дратуючись зі мною. «Я вважаю, що вже пора, Олівере», сказала вона. «Що саме?» «Ти дуже добре знаєш, що саме». Чи ти хочеш, щоб він приліз до тебе на колішках? Я робив далі своє діло. Вона своє. Олі, він подає тобі руку. Дурниці, Дженні. Адресу на конверті писала мати. Ти ж казав, що й не поглянув на нього, вигукнула вона. Може, й поглянув, а потім, мабуть, забув. Адже я з головою поринув у справу персівала, «До того ж незабаром іспити, і нема чого забивати мені баки». «Схаменися, Оллі!» – сказала вона благальним тоном. "60 років! Це тобі не жарт! Коли ти надумаєш врешті помиритися з ним, його, може, і на світі вже не буде». Я дуже популярно пояснив Дженні, що ніколи не стану мирити з батьком і попросив дати мені спокій. Вона замовкла – і сіла на край подушечки, що лежала в мене під ногами. Скоро я відчув, що вона пильно дивиться на мене, і підвів голову. «Постривай», – мовила вона застережливо, – «ось коли проти тебе збунтується Олівер П'ятий, можеш бути певна, його зватимуть як завгодно, тільки не Олівером, гримнув я». Проти свого звичаю вона відповіла, не підвищуючи голосу. «Слухай, Олі, навіть якщо ми назвемо його блазним Бозо, хлопець дивитиметься на тебе з коса, бо ти був спортивним світилом Гарварда. А на той час, коли він поступить в університет, ти, може, станеш членом Верховного суду». Довелося пояснити, що наш син ніколи не дивитиметься на мене з коса. Коли ж вона запитала, звідки в мене така впевненість, я не зміг навести жодних аргументів. Але я твердо знав, що наш син не подивиться на мене скоса, хоч і не вмів пояснити чому. Без усякої на мій погляд логіки Дженні заявила. «Твій батько теж любить тебе, Олівере, Він любить тебе так само, як ти любитимеш Бозо». Але ви берете такі горді і затяті, що можете прожити весь вік, вважаючи, будь ненавидите то один одного. Якщо ти не просвітиш нас, – сказав я ущипливо. А тож, справу вирішено, – оголосив я на правах чоловіка і голови родини і знову втупився в документи позову «Держава проти персівала». Дженні підвелась, але зразу ж пригадала. «Нас просять дати відповідь». Я висловив упевненість, що випускниця музичного факультету Редкліфа зуміє написати відмову без консультації з юристом. «Слухай, Олівере, сказала вона, – «часу мені доводилось говорити неправду, але я ніколи нікого не образила навмисно і, мабуть, не змогла б образити». Цією розмовою вона, по суті, ображала мене, і я ввічливо попросив їй дати відповідь у будь-якій формі при умові, що зміст залишиться той самий. Ми приїдемо, хіба що тоді, коли в пеклі стане прохолодно. І знову повернувся до позову держава проти персівала. «Який у них номер?» – тихо запитала вона, стоячи біля телефону. «Хіба не можна відповісти листовно?» «Ще трохи, і в мене не витримують нерви. Який у них номер?» Я сказав їй номер і негайно заглибився в апеляцію Персівала до Верховного суду. Я не дослухався до того, що каже Дженні. Точніше, намагався не дослухатись. Але ж ми були в одній кімнаті. «Добрий вечір, сер», – промовила Дженні. Невже трубку взяв сам сучий син? Хіба він не у Вашингтоні? «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що він пробуде там до кінця тижня. Наша журналістика звелась зовсім на ніщо. Скільки треба часу, щоб сказати «ні»? Але замість того, щоб вимовити це односкладове слово, Дженніфер завела довгу розмову. Олі, вона затулила долоною трубку. Олі. Може, не треба давати негативної відповіді? Я кивнув головою на знак того, що треба, а ще махнув рукою на знак того, що годі вже з біса балакати. Мені дуже шкода, сказала вона в трубку. Тобто нам дуже шкода, сер. Нам? Навіщо вона вплутує мене? І чому не скаже ні і не покладе трубку? Олівере! Джені знову затулила трубку долонею і заговорила підвищеним тоном. Йому боляче, Олівере, як ти можеш сидіти, знаючи, що батькове серце спливає кров'ю? Якби вона не була в такому збудженому стані, я пояснив би їй ще раз, що каміння не може спливати кров'ю, і що її італійсько-середземноморське уявлення про батьків. Виглядають зовсім недоречно на тлі скелястих вершин гори Рашмор. Але вона зовсім розклеїлась, і я почав розклеювати теж. «Олівер! – просила вона. – Може, ти сказав би йому хоч слово? Йому? Та вона зглузду з'їхала. Може, сказав би хоч здрастуй? Вона простягнула мені трубку, на силу стримуючи сльози. «Я ніколи не заговорю з ним. До віку!» – відповів я зовсім спокійно. Вона заплакала. Зовсім не чутно, тільки сльози побігли струмком. Потім вона, вона стала благати. «Заради мене, Олівере, досі я ніколи не просила в тебе нічого. Будь ласка!» Нас було троє. Ми стояли. Мені здавалося, що батько теж тут із нами. І всі троє чекали чогось. Чого? Моєї відповіді? Ні, я не міг погодитись. Невже Дженні не розуміє, що вимагає неможливого? Що я не можу вчинити інакше? Втупившись у підлогу, я рішуче похитав головою, хоч почував себе дуже кепсько. І тоді вона зашепотіла до мене з такою люттю, якої я ніколи від неї не сподівався. «Тварюка ти безсердечно!» – сказала вона мені і звернулася до батька, закінчуючи розмову. «Містер Берет, Олівер хоче переказати вам, що по-своєму...» Вона спинилась, переводячи дух. Її трясло від плачу, тож їй було нелегко говорити. Я був надто здивований, щоб утрутитись і тільки слухав, що вона перекаже батькові. Він дуже вас любить, сказала вона і зразу ж поклала трубку. Годі шукати раціонального пояснення того, що я вчинив наступної миті. Я виправдовую себе тільки тим, що у мене тимчасово й потьмарився розум. Точніше, я не виправдовую себе нічим і завжди почуватиму себе винним. Я вихопив з її рук телефон, висмикнув із розетки шнур і пошпурив апарат через кімнату. «Хай тобі біс, Дженні! Звідки ти взялася на мою голову?» Я стояв відхекуючись, мов «звір», бо я таки обернувся на звіра. «О, Боже, що за мара!» Я повернувся до Джен. Але вона щезла. Вона таки справді щезла бо я навіть не чув її кроків. Мабуть, вискочила тієї ж миті, коли я схопив телефон. Її плащ і шарф висіли на місці. Я відчував нестерпний біль, не знаючи, що робити, але ще нестерпнішого болю завдавало усвідомлення того, що я зробив. Я шукав її скрізь, побіг у бібліотеку нашого факультету і став никати поміж рядами столів. Туди-сюди, кожним проходом разів 5-6. Хоч я не вимовив ані слова, мій погляд, певне, був такий напружений, вираз такий лютий, що всі читачі переполошились та біси з ним. Проте Джені там не було. Я помчав у їдальню, зазирнув у кімнату відпочинку, в кафетері. Оббіг навколо корпусу Агасіса. У Редкліфі немає ніде. Я гасав по всіх усюдах, серце калатало мовне самовите, і ноги пристосовувались до його шаленого темпу. Може вона в корпусі пейна? Там на першому поверсі є кімнати, де практикуються піаністи. Я знаю Дженні, коли її розсердити, вона залюбки починає тарабанити по розтреклятих клавішах. Справді, але чи схочеться їй грати тепер, коли я перелякав її на смерть? Дурне це діло – ходити по коридору, де праворуч і ліворуч бренькують фортепіано. За кожних дверей долинають звуки Моцарта і Бартука, Баха і Брамса, зливаючись у божевільну мелодію. «Дженні десь тут!» Я спинився біля дверей, за якими хтось тарабанив, ще й сердито – Прилюд Шопена. Постояв хвилину. Піаніст грав кепсько. Зупинявся. Починав спочатку. Раз по раз помилявся. Під час чергової паузи я почув, як жіночий голос пробормотів. Хай йому біс! Мабуть, це Джені. Я відчинив двері. За фортепіано сиділа студентка Редкліфа. Вона підвела голову. Негарна, плечиста студентка хіпі. Роздратована моєю появою «Що ти побачив тут, хлопче?» «Нічого цікавого», – відповів я, зачиняючи двері Потім обійшов Гарвардську площу Побував у кафе Памплона В погребку Томі Навіть у Забігайлівці Гейза Там постійно товчуться художники та музиканти Все марно Куди ж вона могла подітися? Метро вже було зачинене, але якщо тоді вона відразу побігла на площу, то могла ще встигнути на поїзд до Бостона і подалася на автобусну станцію. Була мало не перша година ночі, коли я вкинув у проріз телефонного апарата одну 25-центову монету і дві по 10 центів. Я стояв у телефонній буці на Гарвардській площі. – Привіт, Філе. – Алло, – озвався він заспаним голосом. – Хто це? – Це я, Олівер. – Олівер? Щось стало ж Дженні? – запитав він злякано. – Якщо він питає мене, то значить, її там немає. – Хм, та ні, Філе, ні. – Як обогові? Як вам ведеться, Олівере? Довідавшись, що е, донька жива й здорова, він заговорив звичним дружнім тоном, наче його й не розбудили серед ночі. Чудово, Філе, у мене все гаразд. Чудово, слухай, Філе, Дженні тобі телефонує. Де там у біса телефонує, відповів він на диво спокійно. Що ти хочеш сказати? Бісова дівчина могла б дзвонити частіше. Все-таки я їй не чужий. Якщо людина може водночас заспокоїтись і перелякатись, то саме таке було зі мною. «Вона там коло тебе?» – запитав він. «Га?» – Поклич її до телефону. Я її сам вилаю. «Не можу, Філе. Вона що, спить?» «Якщо спить, то не треба». «Спить», – сказав я. «Слухай, ти негіднику, що, сер?» Невже Кренстон так збіса далеко від вас, що ви не можете приїхати сюди у неділю? А ні, то я приїду до вас Ні, Філе, краще ми приїдемо Коли? Якось у неділю Не треба мені якось Слухняний зять не каже якось, він каже наступної Наступної неділі, Олівере. Гаразд, сер, наступної неділі о четвертій годині. Але їдь обережно, добре? Добре. І наступного разу замовляй розмову в кредит. Він поклав трубку. Я стояв серед темної площі самотній, наче на безлюдному острові, не знаючи, що робити далі. До мене підійшов якийсь кольоровий хлопець і запропонував сигарети з маріхуаною. Я механічно відповів: "Не треба, дякую, сер". Тепер я йшов по волі. Чого мені поспішати в порожню квартиру? Була пізня ніч, і я аж задубів. Більше від страху, аніж холоду. Хоча, повірте мені, погода стояла холодно. Коли я підійшов до Ганко, мені здавалося, що на східці хтось сидить. Та ні, мабуть, привиділося, бо фігура була зовсім непорушна. Але це була Дженні. Вона сиділа на верхній сходинці. Я був такий втомлений, що не міг злякатися, такий радий, що не міг говорити. Я сподівався, вона тримає в руці щось важке і вдарить мене по голові. Джен, Олі. Обоє ми говорили так тихо, що в голосі не чулось ніяких емоцій. Я забула ключа, сказала Джені. Я стояв біля Ганку, боячись запитати, чи давно вона тут сидить, знаючи тільки одне. Я її страшенно скривдив. «Дженні, я так шкодую! Не треба!» – перебила вона мене і тихо промовила. «Кохання – це коли ні про що не шкодуєш!» Я піднявся сходами і спинився біля неї. «Я піду спати, гаразд?» – сказала вона. «Гаразд!» Ми зайшли в помешкання. Роздягаючись, вона лагідно подивилась на мене. Я знаю, що кажу, Олівере. На цьому все скінчилось.